פרק כ"ד: "הראה ניה אדוני והנה שני דודאי תאנים, מועדים לפני היכל אדוני, אחרי הגלות נבוכדרת צר מלך בבל, את יחניהו בן יהויקים, מלך יהודה, ואת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 ואת הרעב ואת הדבר עד תומם מעל האדמה אשר נתתי להם ולאבותיהם.